Філіп Хосе Фармер наперекір тільки вівторковому світу. Дістатися середи було майже неможливо. Том Пім не раз замислювався над тим, як живеться людям в інших днях тижня. Кожен, хто був наділений бодай найменшою уявою, замислювався про такі речі. Навіть у деяких телевізійних шоу обговорювали це, а в двох таких шоу Том виступав сам. Проте йому навіть на думку не спадало вибратися за межі свого власного світу. Аж раптом згорів будинок, у якому він жив. Це сталося в останній з 12 днів літа. Прокинувшись, Том побачив крізь прозорі двері попіли пожежників. Чоловік у білій азбестовій уніформі знаком звелів йому не виходити. Через 15 хвилин інший чоловік в уніформі жестом показав, що вже безпечно. Том натиснув кнопку біля дверей, і вони розчинилися. Він по кісточки загруз у попіл, який був ще теплий під зволоженим шаром завтовшки з дюйм. Запитувати, що сталося, не було потреби, але він усе-таки запитав. «Мабуть, коротке замикання», – сказав пожежник. «Та ми й самі пуття не знаємо. Це почалося одразу після півночі, коли понеділок уже минув, а ми ще тільки заступали». Том Пім подумав. Що дивно, мабуть, бути пожежником або полісменом. Години їхньої праці зовсім не ті, що врешті людей, хоча і всі вони обмежені бар'єром 12-ї години ночі. Тим часом усі інші мешканці згорілого будинку вийшли із своїх циліндрів вічності або домовин, як часто їх називали, проте 60 циліндрів лишилися зайняті. Робочий день починався рівно о восьмій. Турботи про новий одяг і житло він мав відкласти до перерви, бо телестудія, де працював Том, запізнювалася з великою програмою, яку повинні були запустити через 144 дні. Вони поснідали в центрі екстрених випадків. Том Пім запитав у робітника апаратної, чи не знає той будинку, в якому він міг би оселитися. Хоча влада й підшукає для нього житло, проте навряд чи потурбується, щоб те житло було зручним. Робітник сказав, що є підходящий дім усього за шість кварталів від його колишньої оселі. Недавно помер один гример. Його квартира, здається, ще вільна. Тому одразу кинувся до телефону, бо на студії саме могли обійтися без нього. Але відеомагнітофонний запис повідомив його, що офіс відчиняється тільки о 10-й годині. Дівчина на екрані відеомагнітофона була дуже гарненька. З рудим волоссям, синіми очима і вельми сексуальним голосом. Том був би більше вражений нею, якби особисто не знав її. Вона виконувала кілька другорядних ролей у двох шоу, де грав і він. Голос, який розбуджував таку хідь, належав не їй. Так само, як і колір очей. О півдні він позвонив знову. Після десятихвилинного чекання почув відповідь і попросив місіс Белефілд подати від його імені заявку. Місіс Белефілд вичитала йому, що не зателефонував раніше. Сьогодні уже навряд чи вона встигне щось зробити. Він спробував був розповісти їй про свої обставини, але махнув рукою. Бюрократи. Того вечора йому довелося йти до громадського гуртожитку, де він поспав обов'язкові чотири години тим часом як індуктивні поля прискорювали його сон, а прокинувшись, увійшов у вертикальний циліндр вічності. Секунд десять постояв, дивлячись крізь прозорі двері в інші циліндри, з нерухомими постатями всередині, а тоді натиснув кнопку. І ще секунд через п'ятнадцять знепритомнів. Йому судилося заночувати ще тричі в тій громадській нічліжці. Три дні осені минули, Лишилося ще п'ять. Хоч у Каліфорнії це не мало великого значення. Інша річ, коли він жив у Чикаго, Там зима скидалася на білу ковдру, витрушену якоюсь відьмою. Весна була, мов, зелений вибух, літо сповнене веселого галасу, а осінь мінилася різноцвіттям. На четвертий день його повідомили, що він може перебратися в той самий дім, який він для себе обрав. Том здивувався і водночас зрадів. Він знав чимало випадків, коли чекаючи на постійне житло, люди цілий рік, аж 48 днів, змушені були тулитися по гуртожитках. Він переселився наступного дня, маючи попереду ще три дні осені. Два наступні вихідні йому довелося використати на те, щоб придбати одяг, запастися харчами і познайомитися з мешканцями будинку. Іноді він шкодував, що народився з природним потягом до сцени. Телевізійники працюють 5, а то й шість днів без перерви. Тоді як водопровідник, приміром, мав лише три робочі дні – семи. Будинок був не менший, ніж попередній, а йти пішки зайвих шість кварталів буде йому на користь. Разом з ним у домі розміщувалося вісім осіб на день. Прийшовши того вечора додому, він зустрів знайому жінку – Мейбл Керте, яка працювала секретаркою продюсера – і попросив увести його в курс заведених у будинку порядків. Переконавшись, що його циліндр уже поставлено в належному місті, він дещо розслабився. У залу з циліндрами вічності Тома повела Мейбл Керте, оскільки вона погодилась бути його гідом. Це була низенька на зріст, аж надто кучерява жінка років 35-ти, за вівторковим літочисленням. Вона була тричі розлучена, і шлюб її більше не вабив якщо, звичайно, не трапиться якийсь принц». Том і сам був розлучений, але їй про це не сказав. «Зараз ми подивимося твою кімнату», – мовила Мейбл. «Вона маленька, зате дякувати Богу, проникна. Том пішов за нею та враз зупинився. Вона оглянулася в дверях і спитала. «Що там таке?» «Ця дівчина». В залі стояли 63 циліндри вічності, високій сірі. Том дивився крізь прозорі двері на дівчину в найближчому з них. О, справді красуня. Якщо Мейбелли відчувала ревнощі, вона цього не показала. Дуже гарна. У дівчини було довге, темне, з ледь помітними кучерами волосся і обличчя, яким він міг би милуватися тисячу тисяч разів. Фігура міцна, але водночас тендітна. Довгі ноги. Її очі були розплющені. При тьм'яному освітленні вони мали фіалково-синій колір. На дівчині була тонка срібляста сукня. З таблички на дверима можна було довідатися, хто це така. Дженні Марлоу. Народилася 2031 року в Сан-Маріно, Каліфорнія. Їй тепер десь 24 роки. акторка незаміжня, «Диття середи». «Що з тобою?» – запитала Мейбл. «Нічого». Як він міг пояснити їй, що в нього перехопило подих від бажання, яке ніколи не можна задовольнити? Що він відчув слабкість у всьому тілі від споглядання такої краси? Лише з першим поглядом прийде до нас любов, та доля нам перечить знов і знов. «Що ти сказав?» Запитала Мейбл, а тоді засміялася. «Ти, певно, жартуєш». Вона не сердилася, бо розуміла, що Дженні Марлоу їй не більша суперниця, ніж якби вона була мертва. І вона мала рацію. Краще йому зайнятися кимось, хто живе на цім світі. Мейбл була непогана жінка, досить ніжна, а після кількох випитих чарок навіть приваблива. Після шостої години вони зійшли вниз до телевізійного холу. Там уже зібралися більшість мешканців. Дехто, правда, вставив затички у вуха. Інші дивилися на екран, водночас розмовляючи. Передавали якраз новини. Розповідали про події минулого вівторка та сьогоднішнього. Спікер Палати депутатів пішов у відставку, оскільки термін його закінчився. До всього іншого... Здоров'я його недавно погіршилося, і не було ніяких ознак покращення. Показали зарезервований для нього саркофаг на фамільному кладовищі в штаті Місісіпі. Коли наука одного чудового дня навчиться омолоджувати людей, він вийде зі свого кам'яного сховища. «Ото буде день», – сказала Мейбл. Вона примостилася втома на колінах. Думаю, рано чи пізно вчені розв'яжуть цю проблему сказав Том. «Вони на правильному шляху. Вже майже навчилися зупиняти старіння тварин». «Я не про це», – сказала Мейбл. «Звичайно, вони винайдуть, як омолоджувати людей. Але що тоді? Невже ти гадаєш, що вони заходяться повертати всіх до життя? Земля вже і так переселена, то хіба вони наважаться подвоїти, потроїти, а то й учетворити кількість людей?» Я думаю, вони залишать їх усіх стояти там, де вони стоять. Він обіняв її за стан і раптом уявив, що стискає стан тієї дівчини. Ніжний і пружний, без зайвої граминки. Забудь про неї. Слухай і дивися новини. Якась місіс Вілдер заколола свого чоловіка й себе кухонним ножем. Одразу по прибутті поліції обох заклали в циліндри і відправили до лікарні. Розслідується прихований страйк службовців окружних установ. Є скарги на те, що люди понеділка не налаштовують комп'ютери для жителів вівторка. Цю справу подано на розгляд компетентної влади обох днів. База на Ганімеді повідомляє, що в зоні великої червоної плями Юпітера спостерігається слабка, але виразна пульсація, яка здається не випадковою. Останні п'ять хвилин програми були присвячені короткому викладові найвизначніших подій, що сталися іншими днями тижня. Домоправителька Місіс Казмер переключила канал на комедію. Ніхто не заперечував. Сказавши Мейбл, що збирається лягти рано і сам один, Том підвівся. Завтра в нього важкий день. На вшпиньках він вийшов з холу і піднявся сходами до зали, в якій стояли циліндри. Освітлення було м'яке, змережене тінями, в залі панувала тиша. 63 циліндри скидалися на старовинні гранітні колони в підземному коридорі похованого міста. За прозорим металом біліли неясні обриси 55 облич. Дехто стояв з розплющеними очима. Більшість заплющили їх, чекаючи, коли машини в цоколі почуть випромінювати силове поле. Том дивився крізь двері на Дженні Марлоу. Знову відчув слабкість у тілі. Вона недосяжна для нього. Хоч середа була лише на відстані одного дня. Ні, вже навіть на відстані чотирьох з половиною годин. Він торкнувся дверей. Вони були гладенькі і майже не холодні. Здавалося, наче дівчина пильно дивиться на нього. З її правого плеча звисав ремінь великої сумки. Коли двері відчиняться, вона одразу вийде готова до роботи. Дехто саме так і робив. Прокинувшись, приймали душ, жінки підфарбовувалися, а вже потім йшли до своїх циліндрів. Коли рівно о п'ятій силове поле автоматично відмикалося, вони вже через хвилину виходили, готові до нового робочого дня. Йому теж хотілося покинути свою домовину, водночас із Дженні. Але середа була для нього недоступна. Том відвернувся. Він поводився, мов, 16-річний юнак. 16 йому було приблизно 106 років тому. Та це немало ваги. Фізіологічно він був 30-річний. Коли він уже попрямував на другий поверх, то мало не повернувся, щоб іще раз поглянути на Дженні. Проте з волі примусив себе піднятися до своєї кімнати. Там він вирішив одразу лягти спати. Можливо, Джені присниться йому. Якщо у вісні здійснюється бажання, вона примариться йому неодмінно. Ще не доведено, що сновидіння точно відбивають бажання. Проте встановлено, що людина, яка не бачить сновидіння, божеволіє. І тому спеціальні апарати... Сомнівми випромінювали таке поле, яке забезпечувало людину протягом 4 годин сну всіма необхідними для неї сновидіннями. Потім людина прокидалася і трохи згодом заходила в свій циліндр, де інше силове поле блокувало всю атомну і субатомну активність. В такому стані людина могла перебувати вічно, якби згідно з програмою це поле не відключалося, поступаючись іншому, активізуючому. Том заснув, але Джені Марлоу не явилася йому. На якщо і явилася, він не запам'ятав. Він підвівся, умився і пішов у залу з циліндрами, де вже зібралися всі мешканці дому. Вони стояли по різних кутках. Хто робив останню затяжку, хто закінчував розмову, уриваючи сміх. Потім усі розійшлися по своїх циліндрах. І запала тиша. Том не раз запитував себе, щоб сталося, якби він не увійшов у циліндр? Як би він тоді почував себе? Чи панікував би? Протягом усього життя він знав лише вівторки. Чи приголомшила б його середа? Оглушила, мов, припливна хвиля. Відкинула б його, жбурнула на рифи невідомого часу. Ну, а якщо він знайде відмовку? Підніметься знову на другий поверх і не повернеться, аж поки не вімкнеться його поле. Адже тоді він не зможе увійти в циліндр. Двері туди не відчиняться, доки знову не надійде належний час. Правда, він міг би ще встигти добігти до чергової громадської усипальні за три квартали звідси. А якби він лишився в своїй кімнаті і дочекався середи. Такі випадки траплялися. Якщо порушник закону не мав переконливих виправдань, його притягали до суду. Порушення часу вважалися карним злочином, найтяжчим після вбивства, і всіх правопорушників, як здорових, так і психічно хворих, замикали в циліндри, їх озавтрювали, як висловився хтось. Озавтрані злочинці, нерухомі й непритомні, але цілі й неушкоджені, очікували, поки наука знайде засоби лікування від божевілля, неврозів, злочинних нахилів. Їх зберігали до завтра. «Яке воно – життя в всереді?» – запитав Том одного чоловіка, який не зміг вчасно потрапити до свого циліндра внаслідок нещасного випадку. «Звідки мені знати? За винятком якихось 15 хвилин я був у непритомному стані. Я тільки і збагнув, що перебуваю в тому самому місці, а лікарів я, звичайно, в обличчя не бачив. Втім, і тут я їх ніколи не бачив». Вони запхали мене в циліндр і залишили там до наступного вівторка. «Мабуть, зі мною зовсім кепсько», – подумав Том. «Кепсько. Адже навіть подумати про таке чисте безглуздя. Перейти в середу майже неможливо». «Майже. Але така можливість існує. Треба тільки набратися терпіння, і це можна було б зробити». Він зупинився на мить перед своїм циліндром. Усі прощалися. «До зустрічі!» «До побачення!» «До наступного вівторка!» «На добраніч, Любий!» озвалася Мейбл. «На добраніч!» пробурмотів він. «Що?» крикнула вона. «На добраніч!» Він кинув погляд на прекрасне обличчя за дверима і всміхнувся. Його злякала думка, що вона могла почути, як він побажав доброї ночі жінці, котра назвала його любим. Він мав ще десять хвилин часу. По селектору передавали сигнал попередження. «Всім приготуватися! Час вирушати в шестиденний рейс! Покваптесь! Пам'ятайте про покарання!» Він пам'ятав про це, але вирішив залишити послання. Апарат звукозапису стояв тут таки на столі. Том увімкнув його і сказав. «Люба, міс Дженні Марлоу, мене звати Том Пім і мій циліндр поруч із вашим. Я теж актор і працюю на тій самій студії, що й ви. Я знаю, що з мого боку це трохи зухвало, але я ніколи не бачив родливішої жінки, ніж ви. Сподіваюся, ваш талант не поступається вашій красі». Мені б хотілося побачити вас у якій-небудь зіграній вами ролі. Чи не будете ви ласкаві залишити для мене плівки в п'ятій кімнаті? Певен, що її господар не заперечуватиме. Ваш Том Пім. Він прокрутив усе спочатку. Звичайно, це досить відверто, але, мабуть, саме те, що треба. Без зайвої пишномовності і без настирливості. Він двічі згадав про її вроду але без особливого наголосу. А от зачепивши її професійну гордість актриси, він, напевне, доб'ється більшого. Ніхто в цьому не розуміється краще за нього. Прямуючи до свого циліндра, Том насвистував. Увійшовши, натиснув кнопку і поглянув на годинник. До півночі ще аж п'ять хвилин. Отже, не спалахне проти його прізвища світло на величезному екрані над комп'ютером у поліційному відділку. Через 10 хвилин поліція середи вийде там із циліндрів і стане до своїх обов'язків. Том розплющив очі. Його коліна підтиналися, а голова тремтіла. Активація відбувалася швидко, за якихось мільйон мікросекунд, майже мить у вічності у крові плоть і серце ніколи не знало, що зупинялося на такий довгий час. Тільки м'язи включалися з деякою затримкою. Він натиснув кнопку, відчинив двері, і йому здалося, ніби ця кнопка дала початок новому дню. Мейбл підфарбувалася минулого вечора і тепер мала досить привабливий вигляд. Він зробив їй комплімент, і вона щасливо всміхнулася. Проте він сказав їй, що зустрінуться вони за сніданком. Посередині сходів Том зупинився і діждався, поки зала спорожніє. Потім шмигнув униз і увімкнув апарат звукозапису. Трохи хрипкий, але водночас мелодійний голос проказав. «Шановний містер Епім, я не вперше отримую послання з іншого дня. Це досить забавно розмовляти через безодню між світами, якщо ви даруєте мені це маленьке перебільшення». Але сенсу в цьому немає ніякого, на надто коли відчуття новизни притупилося. Якщо ви зацікавилися потойбічною особою, вам це принесе тільки розчарування. Та особа для вас може бути тільки голосом з магнітофона та восковою мумією в металевій домовині. Мене щось пориває на поезію, даруйте мені. А чи є глузд у тому, щоб спілкуватися з мумією? Може, я й справді вродлива. Проте, дякуючи вам за комплімент, прошу врахувати, що я до всього і розважлива. Мені взагалі не варто було відповідати вам, та я не хотіла образити вас. Отже, будь ласка, не залишайте більше послань. Коли запала тиша, Том почекав ще трохи. Може, вона зробила паузу задля більшого ефекту, і зараз почується сміх, і вона скаже «Однак я не люблю розчаровувати публіку». Плівки у вашій кімнаті. Але тиша затяглася. Том вимкнув апарат і пішов до їдальні. На роботі з 14.40 до 14.45 був час їсти. Він ліг на диван і натиснув кнопку. За хвилину він уже спав. Цього разу йому приснилася Дженні. Її біла мерехтлива постать проступила з темряви і поплила йому на зустріч. Вона була навіть прекрасніша, ніж у своєму циліндрі. Зйомки цього дня затяглися, і він дістався додому перед самою вечерею. Навіть на студії не наважувалися затримувати людей довше. Тим більше, що студія зобов'язана була забезпечувати їжею тільки в обід. Він ще встиг якусь мить подивитися на Дженні, перш ніж почув по селектору верескливий голос місіс Казмер. Спускаючись до холу, Том подумав. «Так і схибнутися можна. Це безглуздо. Я ж доросла людина. А може мені слід показатися психіатрові? Ну що ж, напиши заяву і чекай, поки психіатра знайдеться для тебе час. Скажімо, днів через 300, якщо тобі пощастить. А як ні, тоді пиши заяву до іншого і чекай уже днів 600». Заява Том замислився. «Заява? А що, як подати заяву не на прийом до психіатра, а на перехід у середу? Чом би ні? Що йому втрачати? Майже, напевно, йому відмовлять, але чому б не спробувати?» Навіть дістати бланк для такої заяви було нелегко. На це йому довелося згаяти два вихідні, вистоявши чергу в центральному міському бюро. Першого разу йому дали не той бланк і довелося стояти вдруге. Спеціальної черги для тих, хто просив переходу в інший день, не було, бо таких було надто мало. Тож йому довелося стояти в черзі до віконця різні питання відділу переміщення та обміну житла, назва якого не мала нічого спільного з еміграцією в інший день. Діставши Бланк вдруге, він не відійшов від віконця, аж поки не перевірив форму Бланка і не попросив службовця перевірити її ще раз. Він не зважав на крики й бурчання позаду себе. Потім пішов у протилежний кінець зали і став у чергу до компостерів. Через дві години він нарешті зміг сісти за маленький столик, над яким висів великий екран». Сунув свій бланк у шпарку і, дивлячись на його проекцію на екрані, пробив компостерами відповіді проти кожного запитання анкети. Після цього йому лишалося тільки опустити бланк у іншу шпарку і сподіватися, що він не загубиться. І що йому не доведеться відбувати знову цю саму процедуру,